Euskoan elkarazketa politikoa dugu, eta gurean da, Eusko Alkartasuneko Lidazkaren nagusia Pei Jaur Izar, kaes egunon? Bai egunon! Zemotzen du? Erki, erki, Landalan, ez da? Bai, bai, bai! <laughs> Bueno, eh, hainbat kontu ditugu pehio horitzarrekin aztertzeko lenik eta behin lehen goazteko albisteetako bat Ba zera eh, alderdi popularrak eskatu ziola patxi lopezi hautezkundeak aurreraatzeko eta uste dut eh, eusko akartasuna eta bildutik ebai eh, horrekin bat ikien duzuela, ez da? Bueno, egia daia momentu honetan eh... <laughs> hartuta oie ez e, e, aurreatzearen e, autua egiten duen bakarra bera Alderdi Socialista bakarritela. baina eh or, bueno, e, e, be, dugu eh arazoi desberdinagaitik. Azkenean eh Alderdi Popularrak ikusten du ba, e, momentu honetan etzaiela interesatzen ja ba Lopezen, e, gobernu hau e, mantentzea. Azken finean, eh, sekula ez dute izan eh, elburu eh, bateraturik eh, politikoan eh, arlo politikoan soilik. za eman komuna izan dute hau da aberzaletasuna eta hori hor sekotan bitartean eh, bueno, ba, mantendu dute proiektu batero interes batzuk proiektu baino gehiago eh, eta bueno, baia ikusi duenean eh, momentu baten ba, madriletik egiten eh, dituen... Eh, a ba, proposamen desberdinaik kritika geltzen saiela, bueno, ba esan bukatu da, apostu dau e, eta kito, Behin hori horrela izan da, ba argi geltzen dena da Patxi Lópezek eh, gobernuak aukela, Patxi Lópezen eh gobernuaek ez aukela inungo aukeradik, ba geltzenderen lege proposamen desberdinak aurrerate arteko, eh? eta azkenegoko egunentan ikusten ari gara, ba, eh, ba bat kutsen legea eh, izango dena bagian ba, e, aukera gehiago da, daukala aurre ertatzeko eh eta eta PPren arteko akordioarekin eta ez e, nahi aituen akordioarekin, hizik e, ikusten daudia ja, bertan eh bueno, ba legealdia hau e, gusti ze bukatua daola, eragotatua daola eta sentzu horretan E, e, e barkulukena da bueno, ba, aurreratu e, aurreratu barkulituzke eta behingos e, askerengo ba, e, laurtetan izan esten bezala e, gazteizko lagibiltzarra izan da dila ba, Erki autonomoko gizartearen e, ordezkaitza zuzen bat Hori hmm, esan behar nizun izan ere ez dago euskal e, gizartea bertan ordezkatu da ez da bello? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, eta zentu horretan eh eta peñeta berri zentzuen izan dugu, man, gehin bat, e, e, hidurte, e, ba gehihen bate eh horren dela 3 urte, bai Patxi Lopez, que do ta el Basauri Tibera que itziten e, ba, bueno, ba, aldatua zego dela eta beraien e, e, proposamena, aldaketaren e, proposamena zela, aldaketaren proposamena zen eta argi gildiritzen zen ordu e, bueno, ba, arte erabilitako formulak ezutela valido eta beraiek, e, ba, Espainiako ikuspuntuaren e, ei e, e, e, espagna eta torneo ikuzpuntua gainean jarriz Eh, bueno, ba, ikusten zuten, estaba bueno, erabakitzeko eskuridearen eh, inguruan sortutako eztabaida, eh, ero, ero identitatearen inguruan sortutako estabaidak, estabaidak, estabaidak antzuak ziela, eztabaida faltzua ziela, eta beste arazo erreal batzuk jarriko zituzela maiganean, baina bueno, ikusi duguna da ba justu, justu, justu eh, zerbaitetan, edo nunbait eh, akordioan jarri bat dira alderdi sozialista eta alderdi popularra, justu identitatearen eh, gaietan, edo eta eh, era bakitzeko eskubidearen gaietan baina biletan ere ikuspuntu e, justu kontrakoa gutakoan ikuspuntu kontrakoa maigaina e, mai jartzen zutela hau da, betik ere edabakitzena Madrilen eta betik ere identitatea Espainiara identitatea da e, Atzo, a, e, Antonio Basagoitik adierazpen batzuk egin zituen e, azarra baino lehen ut, e, e, eskatuko mendio Lopezi e, legialdia bukatzeka uteskundeak egiteko modu ordenatuan eta lasaian egin dezan guztia. Egia da, e, zer eskatzen dion, eta nola eskatzen dion kuriusua izaten da, zen eta eskatu baino gehiago ezigitu e, e, esan zuen, e, eta, bueno, babalak iugutze prepotentziaz jokatzen duen bazauetik gauzak esaten dituenean. E, eta, suposatzen, e, berak e, gauzak ikusten dituen moduarekin, Ba, modu ordenatuan, eta ea, e, izango da, ba, orain arte pasatuan bezala, e, nun, e, bueno, ba, akordioa posible izan da e, alderri sozialista, taldarri popularan artean, beti ere, ba, bueno, ba, gehen bat alderri popularan interesak bermatzen bat zira. Eta Argi dukadan ara, e, bueno, ba, oraintze esan duan bezala, eta le, e, kutsaren legearekin e, e, jarri duan e, adibidearekin ikusten den bezala, bazio daski bere interesan arabera gauzak izten jote badira hori modu ordenatu dan iztea joango da, ikusi beharko, eh? beste batzun interesak eh? betetzen dian, ero gizartearen interesak betetzen dian, eh? zuelik alderdi popularrarenak, eh? baina eh, bueno, argi daukauna da, gutzat, eh, bueno, ba, udazkenetik aurreraia, eh, legel, digon, negia ez dauka zentzurik, eh? eta udazkenetak onig uste, eta eskenean patxilo pefeik eh, autoskundeak behiruko ditula. Mm -hmm. Autoskundea garela, pasaden, eh, bueno, orain dela, ah, iru batazte, gara egunkariak, eh, inkesta pribatu bat kaleratu zuen, bertan e, zion amaiurrek, e, bueno, ba, autoeskundak irabaziko lituzkela. E, Inkestak dira, baino, bueno, e, zehote pozitibotzat zahartu daitek ez da? Hombra, ikusten dena da, eta ez zoilik e, gara eunkariagatako e, inkesta horretan, bezik eta atzorotan kaldea autoko beste batetan ere, e, bueno, behor e, baita aurroneko postuan elituko litzatak apustu soberaniztan inkesta berri honetan e, penu erekin e, batera e, bueno, empatean edo izan da, da baina e, inkestak izanik eta e, argideuke guna da bueno, behintzat hilgoan markatzen duela referentzia bat e, baidela eta zentzu horretan e, no bueno, askaren gu urtetan gu esaten erikena e, berriz e, bueno, mahe gainean ikusten da e, hau da eh apustu soberanista batek, da eskerretik planta dutok apustu soberanista, soberanista batek, batu hiten duen eh, apustu batek, bildu hiten duen apustu batek, horrek eh, momentu honetan eta gainera bueno, ba, eh, konfombideak eta eta soluzioak planteatzen dituna puztu batek, e, bueno, ba, aukera da aukela e, bueno, esparru oso e, garrantzitsu bat e, betetzeko e, Euskal Harrian, eta argi daukaguna da, ba, bueno, ba, orain arte erabilidian formula desberdina ikusten dugu zutela funtzionatu, uste dugu beste formula batzuk e, e, maigainatu berdiala eta matzen jarri berdiala, eta uste dugu ba, bueno, Euskal Gizartean enzatia hunde batek hori e, bueno, ba, babestuko duela, eta horren bueno, ba, dela bi hasitako apustu honek azkenean aurreaz egitu behar du zehau bide luzeko e, apustu bada. Mm -hmm. bueno, Bateraune hau ziazitz egingo dugu, yeah. pasadean e, astean e, sententzia berretsi zuen e, epaitegi gorenak, e, eta bueno, e, eusko akartasunan e, aldetik subratzen dut e, epai hau salatu egingo duzuela, ez da pello? Homba, azken finean e, ja, 2008ko urrian atxiloketak e, gia estatusianean, en momentoetan argi adierazi genuen gure ikuspuntutik, eh, bueno, ba, e, politikoa zen ziren e, atxiloketabazuk emazia la, eh, en momentoetan eh eso genuen enuenazen bueno a pesar batzuk atsilotu baina guretzat beretan prozesu, prozesu baten hasiera ostopatzeko e, mugimendu bat izan zela eta e, gainera paketa normalizazio prozesu baten hasiera ostopatzeko mugimendua beraz e, bueno basalatzeko gustiz e, gerora ikusi da argi eta garbi hasierako e, mugimendu haiek e, ba ze jarraitzen izan duten da ze maitza izan dituzten eta orduan zabaltzen ba genun politikoa zela bueno, ba, gaur are geiago saltzen dugu zen eta ez dago sinesterik, eh bueno, ba, e, ai, a, ura, esker batale barrua mugimendu ura sortu zuten pertsonak e, bueno, ba, berriz ere eh eta berriz ere e, nastu nahi izatea, baina gaindiruta dagoen egoera batekin eta nun e, Euskal Herrian denok argi, argi daukagu e, ez da, ez daukalaxe ikusi berrik, e, bueno, ba, bueno, ba ero e, e, botatzen duen beratzen dituen akusazioarekin salatzekoa da eta soritzarrez, ba bueno, ba, eh prozesu guztiau e, oztopatu edo bentza trabatu edo duen eh e, e, ebaspen bat izan da beste batzuk ikusten ikustenarigean bezala, eta e, suilu bakarra izango zenen eta argi eukuna da, bueno, ba, egoeratarrihonekin bairagarien eraldetako argudio asko bertsan berak gelditzen dira eta iraganean isandako bentaja politiko asko ere, bueno, ba ikusten dira eta eta hori eh bueno, eh e, utzi nahiko bentaja hori ez uzte galdu nahiko eta sentzu horretan bakigu prozesua lusei izango dela eta trabajarriko dituztela, ba eta gehien. Mm -hmm. Bueno, eta amaitzeko eh d 3 eta askatasuna auzia izan seinaste Madrilen lehenengo eh auzi saioan, ezagik nola ikusi zenitun eh auzipetuak eta bueno, hau ere salatzekoa, ba, ezta? Bai, eztan izan ginen, bueno, momentuetan auzipetuak ikusi genitun e, E, tranquil eta, bueno, ba, usipetua zaren enean e, izan dezakezun tranquil tasunaren e, barruan eh? baina e, hori ere noski e, bueno, bazkenean e, Espainiatik e, azken urtetan e, etorretako erokarretako filosofia, bueno, garzonek erabilitako filosofia horren barruan seguen dena da eta eh? eta horrik ditugu bueno, ba, movimendu desberdinak E, nun, ez zoi politika mailean, politika mailean, kultura mailean, euskera mailean, dena nahaztu dute, eta, eta bueno, bakazu hau ere salatzeko azen, da, e, bueno, ba, hautezkunde batzuetarako, haukera, eh? e, hautezkunde haukera bat e, planteatzea hori e, delitu bada, ba, ez dakit, demokrazian barruan zer den e, legezkoa, e, zen, eta e, demokraziaren e, oinarriak delitu jotzea da, e? eta, bueno, hori ba, e, ere bueno, ba, oso garabetzatik guztian dugu, baina aurreko kasuarekin batera esan dizuan, e, bueno, irakorketa berdera. E, prozesuak eta prozesuak ematen dituen emaitzak ez dira batere e, erosoak e, madrileko ikuspegitik, e, orain arte erabilitako bueno, ba, bentaja eta argudioak bertamera gelitzen dira, eta, bueno, hori ba, e, egoera, sarra, guretzako jagain ditua dagoena, mantentzen alein duko dira, ma, ba, aldituz tresna eta bide guztiak erabiliz. Bapeio, urizar eusko Alkartasuneko idazkaren hausia milazker beste behin ere gure deiari erantzutegatik, izan ondo eta urrengor arte. Milazker eta urrengor arte.